és visszavivé a harminc ezüst pénzt a főpapoknak és a véneknek, mondván védkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért. Azok pedig mondának, mi közünk hozzá, te lássad. Ő pedig eldobván az ezüst pénzeket a templomban, eltávozék, és elmenvén felakasztá magát. A főpapok pedig felszedvén az ezüst pénzeket mondának, nem szabad ezeket a templom kincsei közé tennünk, mert vérnek ára. Tanácsot ülvén pedig megvásárlák azon a fazekasnak mezejét idegenek számára való temetőnek. Ezért hívják ezt a mezőt vérmezejének minden mai napig. Ekkor teljesedékből a Jeremiás próféta mondása, aki így szólott. És vevék a 30 ezüst pénzt a megbecsültnek árát, akit Izrael fiai részéről megbecsültek. És adák azt a fazekas mezejéért, amint az Úr rendelte volt nékem. Jézus pedig ott áll a helytartó előtt, és kérdezi őt a helytartó mondván: Te vagy -e a zsidók királya. Jézus pedig mondanéki: Te mondod. És mikor vádolák őt a főpapok és a vének, semmit sem felele. Akkor mondanéki, Pilátus: Nem hallodé, -e, mi sok bizonyságot tesznek ellened, és nem felelenéki egyetlen szóra sem, úgy, hogy a helytartó igen elcsodálkozik. Ünnepenként pedig egy foglyot szokott szabadon bocsátani a helytartó a sokaság kedvéért, akit akarának, vala pedig akkor egy nevezetes fogjuk, akit barabásnak hívtak. Mikor azért egybegyülekezének, mondanékig Pilátus, melyiket akarjátok, hogy elbocsássam néktek, barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak hívnak, mert jól tudja valahogy irítségből adák őt kézbe, amint pedig ő az ítélő ül vala, Külde ő hozzá a felesége, ezt üzenvén. Ne avatkozzálom az igaz ember dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban ő miatta. A főpapok papok és a vének pedig rábeszélék a sokaságot, hogy barabást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el. Felerdén pedig a helytartó mondanékik, a kettő közül melyiket akarjátok, hogy elbocsássam néktek. Azok pedig mondának, barabást. Mondanékik Pilátus. Mit cselekedjem hát Jézussal, akit Krisztusnak hívnak? Minnyája mondának, feszítessék meg! A helytartó pedig monda, mert mi rosszat cselekedett? Azok pedig még inkább kiáltoznak vala mondván feszítessék meg! Pilátus pedig látván, hogy semmi sem használ, hanem még nagyobb háborúság támad, vizet vevén, megmosál kezeit a sokaság előtt mondván, ártatlan vagyok, ez igaz embernek vérétől, tilássátok! És felelvén az egész nép monda, az ő vére mi rajtunk, és a mi magzatainkon. Akkor elbocsátánékig baravást, Jézus pedig megostoroztatván kezőkbe adá, hogy megfeszítessék. Akkor a helytartó vitézei elvivék Jézust az őrházba, és oda gyűjték hozzá az egész csapatot. És levetkeztetvén őt, bíbor Palástot adának rá, és tövisből fonott koronát tőnek a fejére.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 Ezt kényszeríték, hogy vigye az ő keresztjét, és mikor eljutának arra a helyre, amelyet golgotának, azaz koponya helyének neveznek, méreggel megelegyített ecetet adának néki inni, és megizlelvén nem akara inni. Minek utána pedig megfeszíték őt, eloszták az ő ruháit, sorsot vetvén, hogy beteljék a próféta mondása, megosztozának az én ruháimon és az én köntösömre sorsot vetének.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 Szabadítsd meg magadat, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Hasonlóképpen a főpapok is csúfolódván az írás tudókkal és a vénekkel egyetemben ezt mondják vala. Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izrael királya, szállj le most a keresztről, és majd hiszünk néki. Bízott az Istenben, mentse meg most őt, ha akarja, mert azt mondta, Isten fia vagyok. Akiket vele együtt feszítének meg... Alatrok is ugyanazt hányják vala szemére. Hat órától kezdve pedig sötétséglőn, mind az egész földön, kilenc óráig. Kilenc óra körül pedig nagy kiált a Jézus, mondván, Eli, Eli, lama sabaktáni, azaz, én istenem, én istenem, miért hagytál el engemet? Némelyek pedig az ott állók közül, amint ezt hallák mondának, illést hívja ez. És egy közülök azonnal odafutamodván, egy szivacsot vőn és megtöltvén ecettel és egy nátszára tűzvén, inni ánd valanéki. A többiek pedig ezt mondják vala, hagyd el, lássuk eljöjé illés, hogy megszabadítsa őt. Jézus pedig ismét nagyfenszóval kiátván kiadál lelkét. És ímé a templom kárpítja fölétől aljáig ketté hasada, és a föld megindula, és a kősziklák megrepedezének és a sírok megnyílának, és sok elhunyt szentnek teste föltámada, és kijövén a sírokból a Jézus föltámadása után bementek a Szentvárosba, és sokaknak megjelenének. A százados pedig, és akik ővele őrizték vala Jézust, látván a fölindulást, és amik történtek vala, igen megrémülének mondván, bizony Istennek fia vala ez. sok asszony vala pedig ott, akik távolról szemlélődnek vala, akik Galileából követték Jézust, szolgálván néki. Ezek közt volt Mária Magdaléna, és Mária a Jakab és József anyja, és a Zebedeus fiainak anyja. Mikor pedig beleste ledék, eljöve egy gazdag ember Arimatiából, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. Ez Pilátushoz menvén kéri vala a Jézus testét. Akkor parancsolá Pilátus, hogy adják át a testet. És magához vévén József a testet, begöngyöli azt tiszta gyolcsba, és elhelyzi azt a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott, és a sír szájára egy nagy követ hengerítvén elméne. Ott vala pedig Mária Magdaléna és a másik Mária, akik a sír átellenében ülnek vala. Másnap pedig, amely péntek után következik, egybe a főpapok és a farizeusok Pilátushoz, ezt mondván. Uram, emlékezünk, hogy az a hitető még életében ezt mondotta volt. Harmadnapra föltámadok. Parancsold meg azért, hogy őrizzék a sírt harmadnapig, nehogy az ő tanítványai odamenvén éjjel, ellopják őt és azt mondják a népnek. Feltámadott a halálból, és az utolsó hitetés gonoszabb legyen az elsőnél. Pilátus pedig mondanékig, van őrségetek, menjetek, őriztessétek, amint tudjátok ők pedig elmenvén a sírt őrizet alá helyezék, lepecsételvén a követ az őrséggel.